Det odlas alltså inte bara ris i de här länderna utan väldigt mycket potatis nu. Mm. Men frågan är då hur är det här hemma på hemmaplan efter ungefär 300 års potatisätande? Uppskattar vi verkligen den här knölen efter förtjänst? Det tycker i alla fall inte den odlar och potatiskännare i Västgötland som vi ska träffa nu. Den har lite, den var inte mycket. Men det kanske finns större. Jag hackar inte sönder dem. Jag tar mig och hackar lite försiktigt så där då känner jag att jag är där under ledarna på tättan. Och så är jag ju sjö och jag säger på tättan. Vad heter det? Ja, det är visserligen internationella potatisåret i år. Men för Hanna Biller på helgesgården i trakten av Broddetorp nära Honborgar sjön har nog varje år varit ett potatisår. Omkring 200 sorter odlar hon här i markerna som brukats av både hennes föräldrar och farföräldrar. Den sort som man fick när den var barn som var de första färske pedatra. Det var ju kalas alltså. Du har fin utsikt när du rätar på ryggen. Ja det har jag. Då säger de att du är limmablin. Nej du säger ja det är jag inte. Tycker du det är roligt med en potatis? Ja, det är klart att det. Är. Annars hade jag lagt av för länge sen. Vad heter det som är roligt? Jag det är ju till att ta upp. Då måste jag se vad det är inunder. Och även att när det växer bra på våren och innan bladmyglet har kommit att ta dem. Är det ju roligt att se hur hur de frodas. Och kommer så att potatis har varit en sån passion då för dig i livet. Ja, det han gör knappt svara på vi odlar ju potatis vi som var bönder och gjorde var en av de bönderna kring odla ju potatis det blir bara så det börjar så egentligen genom åren har Hanna fått och skaffat potatisar från världens alla hörn rekordplantan var en kubansk potatissort där en planta gav 39 potatisar på sammanlagt 4 kg men någrana scheman över potatislanden och namnade burkar et måste. För alla de här sorterna kan hon inte särskilja. Här finns potatisar med rosa skal, brunt skal, tunt skal, grovt skal. Potatisar som är stora, små, runda, avlånga. Avseenliga mängder potatis helt enkelt. Det blir blir det något inga anseenliga mängder så att det blir inte mer än än jag äter upp och och, och har till säter nästa men, år. Men om du nu har ja. ungefär 200 sorter måste det vara rätt många potatis. Ja, men herregud, det är ju långt till nästa år. Det är många månader att det var då alltså, så du ser tala på dem. Efter du potatis i Sverige då? Ja, så gott som det är, gör jag allt. Får en bara det, då klarar en liv, han kunde överlever människan längst på så är det på potatis. Potatis innehåller ju alla näringheter. Som kroppen behöver. Ja, enligt Hanna Biller är potatis nästan en mirakelföda. Som förebygger såväl hjärt-kärlsjukdomar som diabetes, reumatism och mag- och tarmcancer. Hanna säger att det är en skrön att man kan bli tjock av potatis. Det är ju alla tillbehören, feta såser och annat som är bovarna i dramat, säger hon övertygat. Hannas omfattande intresse och kunskaper om potatis har gett henne utmärkelser från såväl länsstyrelse som hushållningssällskap. Hon är ute och håller föredrag om potatis och några av hennes sorter har tagits vara på och planterats i Göteborgs botaniska trädgård. I sin egen gamla jordkällare samlar hon alla sina potatissorter. Här finns vit drottning, Mozart, Hamlet, Alex, Troll- saxa och norsk rosaröd. Amla den när jag hämtat Isavon Linna i Finland. Det satt en gubbe och såg det på torget och du vet att och pekade jag på mig och sa henne och så pekade jag på gubben där och han uppfattade vad jag menar. Att namn vill att han skulle säga sitt namn det gjorde han och var han heter det kom inte jag men sen pekade jag på betota. Och då så han amla. Därför så har jag amla. Hanna heter den och den har jag fått uh, sett på data på en på en um, mässa. Man kunde ju tro den var döpt efter dig då. Ja, men det är den inte. Du som har alla dessa sorter då, hur känner du när du går till mataffären och det står fast sort, mjölisorter, finns två sorter att välja på? Ja, jag tycker jag är andefattigt i alla högsta grad, det är dåligt. Och du tycker inte vi har tagit vara på potatisens sorter som vi borde? Nej, absolut inte. Vi har inte gjort någon nämnvärd propaganda för det. Inte vad jag har kunnat se i alla fall. Jag följer ju någorlunda i tidningar och radio och, och, och tv. Vad beror det på? Tror du då att potatisens ja. internationella åra har hamnat så i skymundan? Jo, det ska jag säga. Folk völar inte potater. Alltså de värderar de inte. Det är bäst att översätta till svenska för att nu är det ju så mycket nya rätter då mycket influenser från utlandet och sånt där som fint ingår några potatis i alls i många rätter så där för så är det väl så att de har kommit i skymundan. En sån här vacker höst som i då är det ju en fröjd och skörda men det är lite bråttom nu att få upp det sista. Jo, det är klart. Det är ju så surt i jorda. Jag hisker lite. Det har ju blivit så urskilt sen sista regnet. Hur som kommer det att regnas och gruver lite i, i, i söndags till exempel. Usch, vad urskilt det var. Kommer du ihåg det? Mm. <laughs> <laughs> uh, det rönt. Det var några grann upp i detta. Den gjorde jag. Den får jag lägga i sola sen så rönts det i törkare. Det där borde jag inte lägga in den i källaren och öppnar det. Äter du pommes frites någon gång? Det händer. Ja. Jo det visste jag. Jag äter kebabtallrik ibland så faller jag in. Men bäst är en kokt krö. Ja, åh, ja, det är den. Jag låter ju inte potatisarna ligga båda i, i i vatten när de kokar inte. Och, nej, då kokar de kokar det ju så när de, de lägger i i ånga bara där. Och då, det ju, och de bryr och båda i vattnet för det. Där i samlas ju alla nyttigheter som potata innehåller så då får ni räkna med att den har mistat i näringsvärde. Så, så du skulle tipsa alla att omkoka sin potatis ja, istället? Ja, absolut. Om du ska göra något riktigt, riktigt gott med potatis då? Vad gör du då? Någon sån här festmat? Ja, jag gör aldrig någon festmat egentligen. Men det kan ju ändå att jag gör en grafäng med potatis. Med en hopor och gräddin då är det, är det gött. Ja, man kan väl göra sådana där enklare saker som till exempel hasselbakspotatis. Det är ju inte något märkvärdigt. Hanna Biller älskar potatis, men det enkla är ofta det bästa verkar vara hennes filosofi. Så hon har inga avancerade potatisrecept att bjuda på, men väl ett kanske ganska oväntat fikatips. Då kan man till exempel ta en koktepoteta i den ena, även en kaffekupp i den andra. Sen kan den gå ut och sätta sig på trappa och äta öppet. Det går bra. Kokt potatis? Ja, kokt potatis. Vanligt kokt kallt potatis. Och så kaffe? Det. Ja, det går det bra. Varför skulle jag inte göra det? Det går det lika bra som en smörgås.